Duela urte bat abiatu partai detzabati segidea eman naian antolatu du jardunaldia Anderenaia elkarteak. Oartzen dira, enpresa buru emazten kopuruak gizonena baino asko zapalagoa dela, eta tendentziak aldatu nahian dituzte gisaortako egunak antolatzen, bakoitzaren duda, karrakastak eta kezkak partekatzeko sedearekin. Delfin bezedu genk Anderenaia elkarteko kopresidentea. Le journée c'est en avant l'entrepreneuriat au femina. Egunaren buruan enpresaritza femeninoa aintzinean emaitea da. Oartzen gira, Frantzia mailan emazte enpresariko purua burua hogeita koa dela eta a, 10 puntu hemen datu nai eginuke hori 2017rako quand même tout à fait honorable. Donc à euh, force laguntzak déployer, eta egiturak komunikatuz, et trukatuz eta indartuz, emaztea laguntzen ditugu gizonek bezain bat ahal dutela erakutsiz. Muscler les femmes dans leur esprit, dans leur envie et dans leur engagement et euh, leur euh, démontrer qu'elles ont tout autant de capacités que les hommes. Eunta berrogeita bat parte hartzaile izanen dira, enpresari Elkartetak ordezkari, bankuetako arduradun edo autetxi, emazte gehiago enpresak sortzera nola bultzatu aztertzeko. Eta preseski, 2000 eta mazazpirako euneko geita marretik berrogeira emendatzea enpresaburu emazteko purua finkatu dute gisa.